Det här är avsnitt 7 av Explorerarnas Cast den 9 december 2007. Vi vill varna för spoilers för Harry Potter och Dödsresliknena. Matematik episod 7 av Experimental Cost. Episod 7 känns ju lite så här fint och symboliskt. Eller hur? Ja, det känns speciellt. Det här så att det är Hanna här och Ebba. Det är bara vi två vi är så här back to basics. Ja, ni tänkte att första avsnittet gick så bra när det bara var vi så ni vill säkert höra mer av oss. Eh. Jag älskar jag älskar att du är så ödmjukt. Det är din bästa sida Ebba. Ja, jag vet, du vet. Det är sån jag är Men sen så, alltså jag kan ju inte riktigt hjälpa det eftersom att du har gett mig det alltid egot Sirius Ja just det, för att jag, jag, var den, jag var den smarta av oss så jag fick vara remus Ja men uh, Sirius är ju inte, alltså han är ju mycket men han är ju inte så ödmjuk faktiskt Så uh, det är faktiskt ja. mitt fel att jag försöker leva upp till dina förväntningar <laughs> uh, Vad skulle jag säga, ja men uh, förra avsnittet så pratade vi om Vissa Rock, du var inte här Ebba mm, Jag fick inte vara med Vad vad det. Så det var assignment dramatiskt nu. I alla fall det var vi tyckte det var gick väldigt bra det här såna avsnittet förånas väldigt bra och vi har fått inte se mycket respons kanske. Eh mm. uh, men <laughs> men det har dykt upp lite så här nya ett nytt svenskt band, Solitary Snake. Ehm uh, väldigt fint band, väldigt seriösa texter och djupt. Nej men ehm uh, det är ett nytt svenskt band i alla fall. Känner nu ska vi inte vara elaka. Nej, det är ett nytt svenskt band och sen har jag upptäckt uh, The Haunted Princess som är jätteunderbar. Ja, som är också svensk som en typ alltså en av hennes låtar är typ min favoritvisa doktor just nu liksom. Så sjukt bra. Eh, vi kommer att spela den i slutet av av av av episoden. Åh, oh, får vi det. Ja, jag frågade henne, hon oh, var ju jätteglad. Jättesnällt. Ehm, um, och sen finns det ju det finns fler också. Det finns Slidrin's Sweethearts som är väldigt väldigt väldigt slidriga. Och så finns det Silverhand. Jag vet inte om de har merch speciellt, men Eh uh, och så och sen vi vart addade på vi ska ha ett MySpace festival uppe. Vi heter Lexper eller www.myspace.com/lexpermusiccast helt enkelt. Eh uh, och vi vart addade av Two and a half and a werewolf, vilket är ett uh, wsrockband -like också som har typ en låt men det finns svenska. Det är typ jätteroligt. Ja, det finns jag tror roligt. Vi tänkte att vi skulle lite annorlunda med nyheterna eller hur är det bara? Eh uh, ja, vi tänkte att vi inte ska ha lägga in det här för sig utan att vi ska prata om dem och diskutera dem samtidigt. Vi tänkte att det Precis. kanske blir lite jobbigt annars, vet du. Det blir lite roligare. Lite snapholes utav så kan man liksom spara tid med att man liksom kan diskutera dem. För en del är det ni jätskar så man måste upp diskutera lite för att de inte är så enkla. Eh och samtidigt så är det är viktigt att man får den jätte för det finns ju inte så här jättemycket bra svenska hemsidor som ger nyheter eller hur är det bara? Hej hej. Precis. Det finns men de är inte spridsfälliga i våra ögon. Mhm. <hör> inte spridsfälliga. Även om de inte kollar sina cellor inte till rapportera engelifeter. Okej. Eh Magellanette är helt enkelt det man kan lita på och liksom så ja, skiter de omsanska. Och de är på engelska och en del kanske tycker att det är bättre att lära engelska, men mm, vi tänkte men upp lite Men där för så finns vi och räddar världen som vanligt. Vi tänkte ta upp lite om de, det viktigaste som vi har hänt. Eh vad är det för någonting? Vad mm. har hänt? Jo, eh JK har uppdaterat sin hemsida, det är väl det som har hänt, tror jag precis eh med lite nya grejer till exempel fick vi veta vad vad vad så här kärnan i vad heter den på spanska fläderstavens eh um. fläderstaven och alltså det elder wand för de som inte har läst den svenska helt ännu. <laughs> eh och det värsta det är värsta coola kärnan eller hur det är ett svanshår från en tristral. Ja jag tyckte det var ett kul. Ja det är typ så här för att eh det ska vi vara det att det är lite kopplat med döden på något sätt att det är här, man ser på att till stallen och när döden det var något sånt där. Man måste vara en riktig trollkarl för att kunna hantera det. Jag tyckte det var helt jätteballt för att det så att det var någonting så här speciellt. Ja för jag trodde inte att eh uh, sånt ingick i alltså det måste ju vara mm. väldigt ovanligt liksom för att det som vi har hört om annars är typ så här enhörningshår och feningsfjädrar och Fast du flör i i fjärde boken får jag veta att hon hon har ju hår från en weela i sin fast. Just det, just det. Och sen hennes mormor eller något sånt där. Ja, så man kan ju uppenbarligen ha andra saker bara ha någonting så här. Och det var många det har för jag bara jag vill ha spännande anskar i min. Mm. Jag jag vill ha ett hår från Sirius i min. Alltså ett hår från mig, det är det du säger. Ja. Jag vill att jag vill att du ska vara kärnan i min trollstav. Åh, oh, alltså oj oh, oh shit, alltså det där var faktiskt ehm um, det var ungefär lika bra som eh um, Horror Cracks avsiktet. Jag vet. Vi är så bra. <laughs> ja, i alla fall. Eh, um, jag tyckte det var ballt för mig. alltså jag hade egentligen tänkt att det skulle vara typ Fenris frajar eftersom det är typ så här eh uh, en dambröst charlstaff som man tänker sig, men de har ju Fenris det är typ självklart men. Mhm. Mm mm. Men du vet han är så nära samkopplat. Jo, precis. Med... Nej, men jag hade aldrig tänkt på det, måste vara ärligt. Eh, uh, vad fick vi mer veta? Uh, hon förklarade lite så här det är höj vad är lite oklart här. Folk har inte riktigt svattat det här men vad hände egentligen när Harry var träffad av Voldemort i The Forest Again kapitel ett då typ vad var egentligen den äckliga baby grejen som låg där och hon sa att den äckliga baby grejen som sagt var en bit av Voldemorts själ. Jo men det hade ju ja det hade väl de flesta räknat ut. Eh eftersom att Voldemort kom tillbaka så där är det viktigt det här liksom. Jag tror vi har pratat om det här har vi inte det. Jag tror det. Och sen att eh, sen att typ så här ja men Harry typ överlevde för att det var en kombination av att han var en hårkracks att liksom Voldemort, Voldemort var ju inte så här det äldre var hans riktiga ägare så att det kunde inte funka liksom mot Harry som Harry var den riktiga ägaren. Och typ så här som var det här med att, eh Lily, Lilies blod var i Voldemorts och det var hel hennes skydd levande eller sånt där. Det var massa blandat liksom, men det var ungefär det som man har trott och sagt för jag tyckte jag hon bekräftade. <kör> Och sen var det inte riktigt rolig grejer om Daddli eller hur? Eh, ja, det var kul. Eh, hon hade väl tänkt att han skulle få ett magiskt barn eller så än man, ja, en liten trollkarl så att säga. Men eh hon kom fram till typ så att var någon hygienisk skulle typ utplanat allt spåra magiskt blod i liksom sånt som som Daddli kunde ha fått. Det är ganska kul. Temla kul liksom för att det var någon verkligen utplanerar allt. Ja, men Vernon är verkligen anti trollkarl. Han är mm. verkligen så här mugglarna smugglare liksom så att mm. så att man det, det är inte så konstigt. Eh, mm. men sen sa han ju också att, typ så här, "Herr Daddly håller kontakten ändå uppåt." Så skicka julkort till varandra mm. och att parikat ska komma dit och hälsa på mig familjen av honom typ och och vara i närheten av Daddly bo och så där. Det är ganska gulligt tycker jag. Ja, jag hade hoppats att de skulle hålla kontakten för att Daddly liksom förränd och förändras lite där i i kapitel 3. Ja alltså jag hoppades också på det men jag vågade inte riktigt tror jag eller liksom det var lite så här skulle Harry mm. verkligen liksom Ja precis. Så. Men det det visade jag tror det säger jag tycker inte det säger någonting om att Harry ändå mognar lite så här att mm. han att han att han kan liksom sluta ehm um, sluta fred med honom på ett sätt liksom att även om han ga, gjorde hans släp till helvetet så kan han typ lägga det bakom sig precis lite om att Harry det är, är väldigt min... jag vet inte, om jag hade kunnat göra det samma men jag trodde blev vi mobbad i 10 år av någon. Alltså Nej, bara... men där kan man syna en skillnad mellan Snape och Harry. Jaha, verkligen. Hej Snape är omogen. Ja. Um... <laughs> alltså sluta, vi kanske. Elin kommer att mörda dig sen om hon hör det här. Ja men vadå, jag har redan erkänt att Sirius också är det. Men jag tycker ändå att det är ganska omoget av Snape att hålla alltså nåns vad vad någon förälder har gjort mot den yngre generationen eller hur fast ska man ska jag tycker jag men ja Ja alltså snitchpar är så svårt att släppa gamla grejer medan liksom Harry kan förlåta Dudley som han gjort det liksom. Nu säger vi en del om Gryffindor och Slytherins kvaliteter kanske. Okej, okej. <laughs> ja. <laughs> ja. Ehm um, vad har mer hänt? Jo, vi har fått eh uh, 50 filmen på DVD. Det har vi fått och jag har inte fått den än. Det är inte så litet. Jag hade imot fått en jag typ jag gick typ as tight fast i sommaren och åkte till ICA Max precis när de öppnade iken och köpte den. Mm. Jag typ sprang fram och bara oh my god typ kramade om BBD:n alla bara alla som jobbade där bara kollade på mig som om jag varit. Jag ville ju gärna ha den men jag är typ eh, hyfsat pank eh så att nej. Eh <laughs> men jag jag typ jag kollade jag kollade specsmaterialet typ en gång varje eh och Alltså, det är inte världens roligaste extra material. Men det är väl det någonting? Finns, det finns en som är typ såhär... Hem, hemligheterna i Harry Potter-serien typ, där de går igenom typ såhär... Åh oh, gud, vad händer? Vad betyder det här egentligen? Åh, oh, vad coolt! Är det bra? Ja, men typ... Ja, alltså ganska... Steve Wonder-Ark är med, du vet. Steve Wonder-Ark från... Uh, Archbilecticon. Ja, men nu, man, nu vet man inte riktigt vad man ska tycka om honom längre om man... Alltså, om man ska vara... Ah, jag gillar honom fortfarande. Men han är i alla fall med, så det var ja. ganska såhär... Kul att se honom. Han ser verkligen inte ut som jag hade tänkt mig. Okay. Eh <laughs> uh, men alltså det var ju så här ändå så här alltså varför lägger man så här ju vad häg vad kommer hända för fan? Sjunde mm. i boken är ute så vi vet vad som händer. Det var ändå, <laughs> ändå ganska, det var ändå ganska väl gjort liksom att det var vad ska man säga alltså såhär, så här riktigt alltså det var väldigt kanon så att säga det var mm. smart. Eh uh, och sen fanns det en typ så här man fick klippa in en egen scen. Det var lite roligt så typ avsläng med läktet med det. Ja. Eh oh. uh, och vad var det mer? Men var det var inte så här sneak peeks från HPB? Jag har inte kollat på den faktiskt. Jättedålig, jag har inte orkat sätt in den i datorn och kollat på den. Eh, men jag ska göra det snart men jag tror Sampo hade gjort det och han sa något att den var bra. Mm, jag är jättesugen på dem faktiskt. Det var typ Quidditch och någonting sånt där. Åh. Oh, Åh ja. oh, kul. Hoppas vi får se eh uh, någonting av Brandon som spelar som de uh, Quidditch. Bort, uh, ja, just det. Tog bort det helt. Eh uh, uh, och sen så mer för här divadans är det typ så här trailing tongs man får följa med hos Blåtongs. Uh. Efter jag sett det så tycker jag att hon är fett mycket bättre tongs. Tycker du? Ja, ah, för att hon är hon är liksom som tongs eh uh, mm. i Kade, den. Det är för att jag såg henne i jättemycket på henne filmer och jag tyckte inte ja. alls på henne. Men jag gillar henne som tongs nu för att uh, Okej. Okay. Eh uh, och sen hon sjunger en låt här, som hon sjunger. Ska hon är asbra på att sjunga, alltså sjukt bra mm. på att sjunga jag bara. Det är okay. kanske är därför som det med fallet för henne av för sig att säga att Sara på sjunga Samba, Lis Kusiner bra på att sjunga, så nästan samma sak. Ja, men i alla fall eh så att alltså jag tyckte jättemycket om det inslaget för det var ganska roligt att se liksom. Jag hoppas att jag hoppas hon får med i nästa film också. Jag vet inte tittar de hur det är med det? Jag hoppas hon får med i det här halvåret. Ja, men jag jag får med att hon skulle vara med. Eller vad menar du? Jag tycker man läser ut. Jag hoppas det. Ehm mm. och så var det bortklippta scener. Jag kommer inte ihåg vilka de var nog. Det var laggar men men det var liksom ingenting som jag har varit så här ho över faktiskt. Mm, okay. Det var ingenting som bara åh oh, shit det här skulle de mig ha tagit med istället för att ha Nej, nej det var inte det. Det var inget liksom så här oj så här jätte inte spännande. Det är helt sätt sätt mer alltså mer grej från för Snays första minne. Än det där. Eh, mm. äh, men en grej som jag typ tror har mig upptäckt att Snays första minne är längre på DVD:n. Eh, äh, det känns verkligen det. Alltså, jag har sett filmen såg filmen 3 gånger på bio så att jag som jag bodde den då ganska bara koll på hur lång den var. Ehm. Mm. Men det verkade som att den var lite längre. Mer tid på det. Det var fortfarande Ingen Lill, men den var längre liksom. Mm, jag vill också se den och se. Jag såg den också några gånger på video, så borde Vi så bodde ju kunna. Men det konstaterat att ingen annan upptäckte ingen annan podcast bara, hej, den är längre. Eh, uh, så här ser jag vet Eller inte. Eller så är det bara du som enske tänker som sagt. Ja, <laughs> jag tyckte verkligen att det var mer att det var mer serius, man Philip såg Drew måste lite snabbt. Det var liksom och James var det mer James sa mer saker också tror jag här för mig. Ehm um, så att jag vet inte. Men alltså om de hade dragit in tid nu på att klippa om den varför skulle de inte lagt till Lilly liksom? Det känns lite lite lite skumt. Så jag vet inte men men de alltså det grejen är att de kanske du bara hade några extra sekunderspänn. Det här kan vi lägga in och ta in i DVD:n för det spelar ingen roll. Men de hade fortfarande inte liksom gjort någon Lilly eller så, förstår du? Och fast så grejen var, Lilly var ju kastad allting. Man hade ju en skådespelare så, så det är så det är så sjukt, det är så irriterande som man bara. Mm. Frågan var varför inte Lilly eller inte Lilly vad säger jag, varför inte jag kläb in och bara hej hej. Alltså grej, ja, det tycker jag med och och nu så så alltså de borde ju i alla fall ha tagit med det i dividend tycker jag eh eftersom att där är de ju chansen att rätta till misstag det i alla fall lite grann eftersom att det ändå var ett misstag att inte ha med henne. Eller? Jag tror det äremat det kan vara så här att För det är samma som ska göra för en man som sexan film, Samma recessör Att han typ pratade med mig och bara Men finns det en chans att jag kan lägga in det här i sexan istället Det här med lille grejen, den intrigen För att uh, Order of Phoenix är en så himla lång bok Vi kan gå vidare till Översättningen av Deathly Hallows Döttsrelikerna Death mm. Det är faktiskt ett intressant ämne måste Är den värre än väntat Ebba Ja, det är den <laughs> Jag håller med Den är fruktansvärt Jag <laughs> vet oh Bästa nånting. Alltså grejen var att enda anledningen till att jag typ läste det 200 spänn på den är att äh, omslaget är så fint som man där. Ja, jag vet. Och den är så himla. Alltså när jag hade den i mina händer, jag bara mm. typ Ja, man mår på ju på liksom den. bra av att ha den. Alltså det är ju så här. Men mm. alltså alltså jag stannar så mycket på att hon inte läget få till det bättre. Alltså det är ju så här ja. var varannan mening man läser, du är det så här det här hade jag kunnat översätta bättre själv. Och grejen är att alltså det är inte det där att det inte finns bättre på svenska för det finns bättre alltså det finns ju bättre sätt att sätta göra det liksom det inte det där att hon är det är inte det att det är svårt utan det är det att hon inte tar sig tid eller är dålig jag vet inte vad fan som är pro problemet men vi vi hade vi pratade om att vi bara skit den här kommer ju vara så jävla dålig ja jo men grejen var att man man hoppas ju ändå eller jag vet inte men det är ändå så här de tidigare veckorna har jag mest stött med på att hon liksom Jag språkat mycket barnsligt. Jag försöker få det att verka mer som en barnbok än vad hon är en engelsk bok. Böckerna är liksom jämfört ja. med deras approach eller vad man ska säga. Eh, äh, men i den här boken så har de ju gjort några riktiga misstag känns det som. Men nu kommer jag inte ja. på någonting bara för jag menar alltså det var någonting det var någonting jag läste och jobba men va det här är helt fel verkligen här, liksom. Jag, jag tycker det absolut är absolut värst det är såna typ bytt en del namn alltså som hon har förlåt att hon brukar kalla Snowless till eh äh, Snowgestion eller hur? Nu har jag nu bara Snörvel använda nu. Snörvel. Skämtar du med mig? Nej, alltså Snörvel. Sirius kallar honom för Snörvel så <laughs> här idag. Men det kan nog inte bara byta. Hon, alltså vad då kommer hon inte ihåg vem själv och översatt till? Jag vet inte. Alltså man kan ju faktiskt hon kan ju dubbelkolla det tycker jag men lite eller alltså eller och sen är det ingen som korrekturläser bokhelvetet eller? Ja, och alltså Greenet om om vi vet vad hon översatte i de tidigare veckorna så hon är hon helt inkompetent eller hon måste ju komma ihåg vad hon själv har gett de karaktärerna för namn i de tidigare veckorna. Annars finns det ju ingen så här röd tråd genom dem alls. Och även om man inte kommer ihåg det så kanske hon så så kanske hon borde kolla upp det. ja och så bara tänka så här hm vänta har inte jag settlers Neville förut så bara å översatte jag det till störvärde de med så bara nej det gjorde jag inte. Just. men även om hon konna missat det så mm. bodde det någon som korrekturläste boken i BO har det här det här är inte kontinuerligt det här är inte samma sak som Nej jag om jag fick korrekturläsa boken skulle jag upptäcka det direkt kan ju bara så. Ja men. Och därför men det dåliga är ja men det dåliga är att de inte låter här i Potter fans korrekturläsarna de låter någon så här random person som inte vet någonting om serien ändå. Korrekturläsarna nog mm. bara ja, men det här är väldigt bra för de har ingenting att jämföra med. Mm. Jag tycker de behandlar förhandlade dåligt. Alltså oseriöst. Jag tror inte man fattar hur mycket vi märker hur vi verkligen hur noga vi är med att man behandlar det här rätt. Alltså jag tycker det borde vara som i Koranen. Koranen får man inte översätta. Den får inte översättas för då är det inte Koranen längre. Nej. Jag jag har föreslagit Harry Potter är precis samma sak. Ja, faktiskt. Man får inte översätta Harry Potter om man översätter den får man kalla det typ så här ett försök till översättning för det blir skitdåligt. Men det alltså, är inte samma. Åh, Jag blev så himla frustrerad och en annan grej, du vet, jag, det här jätteroliga skämtet typ så här att ett, ett schampo skämt med angående så här typ så här who can move faster than server snipe konfrontativt med schampo. Alltså det är så här snabbare än snäpp på en såpad åra typ eller något så jättesnyggt. På en såpad på en såpad stång. Mhm. Uh -huh. Alltså vilket på vilket sätt är det ett skämt? Alltså jag eller på alltså vänta för de som inte fattade så är det ju så här att är snabb på att skita i lektor och så alltså att han skulle springa snabbare än snup när hon jagade honom honom med schampo typ eller vad vad var det vi sa? Ja, mm. precis. Mm. Och sen när hon översatte till snabbare än snup på en såpad stång som inte har någonting med saken att göra. Precis. Alltså hon kommer inte, Nej. Hon har inte Om man man att fatta att schampo, man inte fattar det. Man inte fattar det alltså hur, alltså hur kan man bli mindre här i Potterfen än så och ändå få översätta bäcken alltså oj så irriterad. Just det, jag jag alltså man blir besviken alltså jag är ju skpet besviken för att ja. detta boken så här bäst därför att för att man skämde dem då upp snipes hår så himla länge. Ja. För det är typ första gången i sånt skämt sticker upp i boken är ett skämt orelaterat ja. snip skämt. Och då blir man så här ja ah, typ äntligen så här typ kul och så bara skämbler hon bort det i svenska. Jag tycker det är så himla synd om människor som bara läser den svenska boken och inte får. Ja men verkligen gör inte det. Om ni kan läsa på engelska så rekommenderar jag det. Ja, fett mycket. <laughs> och sen också att liksom så här, det är en massa grejer som... Fast hon svär lite ändå i boken. Um, för att hon har använt typ jävlar någon gång och typ fan och helvete också. Men det är ju bara för att Ron svär som en galning i den engelska grejen. Ja, precis. Och jag tror att Harry också ja. svär någon gång. Så det var det där bara, shit vad bra att hon inte har... Liksom, jag ska inte ta bort det här, för det här är mer än en barnbok som man fattar. Trusen också, sjutton gubbar och så börjar hon... Bra... Ja, men typ sånt som ja, men det är ju typ sånt som hon har använt för, vad hon har använt med. Se bubblan vad jobbigt det är att <laughs> jaga Voldemort. Liksom alltså hallå, jag är 17 år, liksom. Ja, det är klart kom de inte se till bubblan idiot. Vad oh. sa du? Lyckas du ta vara på lyckat? Mm, nej men alltså, åh det är så irriterande och jag tycker inte alltså tiden verkar ta sig seriöst på på översättningarna. Vad är värst med översättning? Mm, det är att hon har förstört koken. Men alltså vilken, för att min favorit, alltså såhär, mm. jag tycker det är värst, att det finns två saker. Din ena är att när han säger I am about to die, så säger han, jag ska strax dö, vilket låter... Ja, det är typ det mest dåliga som någonsin har hänt, men ja. Jag tycker att det låter väldigt såhär, alltså bara, by the way liksom, så ska jag strax dö. Alltså det låter liksom inte lika så här dramatiskt också. Slutligtvis så är I'm about to die det är ju verkligen så här uh, herregud okej okay, eh uh, Alltså det går på att säga jag kommer snart jag säger jag kommer att dö eller så jag jag jag ska dö eller sånt här så inte jag ska strax dö. Ja, herregud jag ska dö bara bara de orden det är mycket mer power i det än så här jag ska strax dö om en liten stund. Vad kan du välja? Ja. Ja. Liksom. Jag tänker på så tänker jag på så här B&B på hem sen liksom ska bara dö liksom. Mm, oh. Ja men hallå. Eh uh, och sen virkar det ju så här jag I open at it, the close. Jag öppnas till slutet. Va? Nej för det alltså hon borde ha kunnat finna något bättre ord än att på engelska har ju det så här dubbelmening liksom både när det är close uh, alltså å oh, Fast det är svårt God. men man ska kunna få det bättre ändå typ så här jag, jag öppnas när allt är slut eller säga jag, jag, jag eller så här, när slutet är nära eller någonting jag vet när det är in nära jag vet inte jag tycker bara det inte varit lika dramatiskt och så här bra som det är verkligen i nej. boken Sen går det kanske inte riktigt att få det lika bra på svenska men ja. eh. nej men man kan väl för ja, sist det borde gå för det bättre Och sen jag hatar verkligen alltså I'm not not my daughter you bitch inte min dotter den elaka satmara alltså men det har verkligen inte samma så här klanghuvud som alltså. Alltså oh. kan du inte även subba typ inte min dotter ni subba. Alltså eller typ så här. Mm. Eller hur? Alltså någonting bättre än satmara kanske. Satmara, jag det känns jättegammal dags så det har inte all samma klang. Alltså bitch, det är verkligen så här ådra åt helvete. Nej, och så här, din elaka så det är inte blir liksom samma så här. Ah, så här för, för det verkligen. Det är så här, någon som skämtar. Det är det är typ alltså Jag vet jag vet det känns inte alls seriöst. För det är ändå ett, av de, ett alltså för typ det är ändå de flesta man pratar med en bok in bara typ har den grejen som de bara men vad tycker de typ någon som är där är ju bitch liksom man pratar om det och sen man bara det var också awesome, liksom så här. Så det är ändå ganska det som är typ, typ asvikt för mig att det skulle bli bra för det är ändå så här skit fandomen bara oj oh, jäkla Molly Weasley typ ballast i världen. Nu vart det så här ha Molly Weasley är typ gammeldags alltså det vart liksom mm jag vet inte vad mig. Alltså det det framställer ju henne bara ännu mer som den här gamla mamman liksom som inte ja ah, jag vet inte. Vad tyckte du om slutet då? Allt var väl istället för Always Well så det är ju ganska Alltså grejen är att jag den meningen går inte att översätta på så många andra sätt. Fast det som i förra så. hatar jag alltså typ i slut engelska är typ så här The Scarlet Hen sat painted Harry 19 years. För engelska behöver hade det inte oftast runt är det på 19 19 år liksom så här. Då var hon men var bra här är ju godna. Vad finns det är det hade inte smärtat här på 19 år eller nåt sånt. Alltså någonting som låter lite finare än har varit ont i det eller. Jo ja, men det är hela tiden det där med att hon ska förenkla språket och göra det mycket sämre och mycket mer barnvänligt liksom. Hon kan inte hålla det lite liksom här. Alltså om jag frågar om hon kan skriva egentligen alltså kan hon skriva en text. Nej men det är det jag inte tror. Jag tror att hon är så misslyckad författare som har försökt skriva någonting själv. Och sen så så när hon i, det är inte gick så fick hon bli översättare. O hon ser hur vi på det med. Eh uh, okej. Okay. Alltså finns det någonting som är bra med översättningen där ibland? Alltså grejen är att jag ska vara ärlig och jag har inte läst igenom hela inte boken. Inte jag heller. Det är ju säkert någonting som är lite bättre alltså som man kanske inte riktigt förstod till 100 Alltså på det engelska, som kanske man får förklarat, jag vet inte. Eh uh, inte för att jag kan komma på något speciellt men alltså jag tycker jag tycker att det är bra att han tagit med lite svåra ord då. Det kan jag säga. Crediterar ni för det? Ja. Är... Pundiasän jag började tänka så oj det här är faktiskt bra översatt och blev så här oj. Fast grejen är att jag har grinat jag tror att hon kan skriva för att det är hon som översatte Brokeback Mountain Brokeback Mountain novellen till svenska. Eh och den är fett. Jaha, jag har jag har läst den på engelska. Jag har läst den på svenska den är också. Den är fett bra på svenska också så att jag vart kär i boy. Fan. Alltså det visar ju att hon inte behandlar Harry Potter som hon bara andra grejer hon översätter tycker jag på ett sätt. Eh men jag vet inte om det är bra så det vill Alltså det är svårt, för det, man jämför ju allting hela tiden och då blir det ju mycket bättre när det är Joes egna ord och språk, på ett sätt. Det blir det ju alltid, det går inte att komma ifrån. En grej som så. jag inte gillar är namnöversättningarna hon har gjort. Att hon har översatt namn mer, typ som Pious Fickness, var typ såhär Pious Corpulens. Man bara, åh, vad fint, he. Jag hoppas att det ska komma nya svenska översättningar om typ 10-15. Ja, men det är det. Och någon ska översätta dem igen liksom. Och så ska det tror vara nog. Jo, det är möjlig. Jag vet jag vet ett saga om ringen typ översätts igen för att fansen klagade så jävla mycket. Jag fattar med det. Jag tror att Elens hade men jag vet inte om jag kanske har drömt det. Jo, det tror jag men jag tror att det kan ta alltså det kanske ta länge tid än så. Jag vänder men säg om typ så här 25 år. För att eh, det svenska språket det ändras ju så himla mycket mer än det engelska eh på sättet för att det engelskspråket typ har varit samma i flera hundra år men det svenska språket eh har ändrats jättemycket och blivit mycket mycket Så mycket du menar mindre. en sorts alltså uppdatering fast göra språket mer Ja precis, om flera år igen så kommer det vara så kommer det vara annorlunda. Ja precis, för då kommer de här svenska översättningarna kännas ganska ja. gammal tror jag. Fast frågan är alltså vad vad är mest kanon då, om man säger så här. Den nya eller den gamla översättningen ja, det brukar på om den nya översättningen är bra då. För grej grejen är på något sätt så, så är det ju det så att Harry Potter måste ju ses i sin tid tidligt liksom så här. Jo, okej. Okay. Tror du de kommer så göra en ny version i utom eh dans engelska igen på något sätt typ. Nej, det kan de inte göra känns som. Hoppas inte för att jag tycker de är väldigt bra som de är liksom. Man kanske inte lägga till det. Men det, det, det kanske är såhär, jag har ju typ sagt att hon inte var hundra procent nöjd med den fjärde boken. Att det var no någonting som inte stämde där, fast ingen vet ju vad typ. Folk eller? vet, har väl gissat lite på vad, men vi vet inte exakt vad hon menar. Ja, nej men alltså det är ju no någon, hon var ju misstöjd med någonting. Kanske att hon typ får, får ändra på det, jag vet inte. Du menar att hon skulle skriva om den därför? Nej, jag menar att hon lägger till eller drar ifrån eller mm. ändrar på det hon ville i den boken typ så. Blir det ju alltså ja. nu utgåva. Jag vet inte. Ja, alltså jag vet inte vad vad skulle du tycka om det? Jag vet inte. Inte jag heller, för det känns mest här att det här är vår canon, vi vill ha vår. Men ja, precis, det här är ju ändå det vi hör. Men samtidigt säger jag ja, men hon hon får göra det det vad hon vill för att man vill det är liksom hon. Jag fände det var väldigt intressant att läsa vad det var som hon tyckte att hon hade missat liksom, vad som skulle vara nytt då. Men samtidigt alltså det går ju så jävla mycket rikten om så här och hon ska skriva om hen alltså nu går det ju med mycket. Ingela är ju sann för att det hon det hon det hon ska skriva nästa alltså Harry Potter grej har ju sagt att det kommer i vidare leksikonet. Så för, förmodligen det är det det är det hon mer kan skriva i Harry Potter någonting så. Men det går ju samtidigt skit mycket riktigt typ så här, hon ska skriva så här om barnen. Det kommer hon inte göra. Ja, och ännu mer så här, hon ska skriva om hade dör när hon ska skriva typ en så här prequel en vad heter det typ så här för upp. Det tror alltså, inte. Alltså nej. Alltså jag jag skulle önska att man gjorde det. Det ska inte jag. Verkligen jag skulle jag skulle inte, jag vet inte menns jag skulle läsa Alessia. Jag, jag verkligen inte vill att hon skrev en sån. För det skulle verkligen kunna ta död på alla för det är därför jag älskar när jag drar till sina möten för att man får tänka själv och man får ha sin egen uppfattning om vad var hur var det egentligen? Hur var för tjänar unga? Och jag skulle bli så himla knäckt, alltså säga jag, jag skulle bli sjukt knäckt om hennes Sirius Canosius inte stämmer överens med den som den säger som gör huvudet jag skulle typ inte, jag vet inte men då det rumsmaskar pacierat från början så det är klart att det han skulle vara bra. Alltså det var ju hon hon vi blev kära i här. Jag tänkte att hon skulle använda den serien som hon skapade i Snape's Words Memory. Det är inget fel på honom Nej, hon det, men, men då tycker. så har man ändå sina mer liksom jag vet inte. Hon har sina föreställningar om jättemånga saker. Jag fick min bild av Lily helt förkrossad alltså efter eller helt förkrossad, helt krossad i detta här alltså för det, henne Lille i Snape's minnen som det absolut mm. inte överens om den lille som jag hade upp i huvudet. Mm. Det var lik ganska jobbigt faktiskt här. Eh för att mm. och jag vill inte se samma sak hända med med de andra. Utom att hon skriver den så kan man aldrig mer hävda att ja oh, men det kan visst vara kanon att Caesar och Remus slog med varandra i sitt lilla pojk så så så inte alls subtilt sängvända jävlar natten. Vadå om om inte om inte hon tar med det som att hon är uppenbar egentligen liksom vilka Kikta ja. har skulle kunna vara gay så. Nej, men samtidigt jag skulle bli så inblack. Alltså jag jag är ju knäckt. Jag har gråtit i typ en hel kväll igår för att jag insåg hur jävla jobbigt jag tycker att det är att Sirius Remus inte inte vart kanon i boken. Jag tycker det är typ så himla drikt. Jag känner mig som en lessen Hermione här i Shippe liksom. Ehm så att jag vet inte om om om mm. kom, det skulle bli lika efter att de arvad någonting bland dem. Jag vet inte. Jag skulle tycka det var jättejättejobbigt. Men det, alltså de är ju fanbok jultklappat tillsammans. Det är så gott som att säga att de är gifta. De alltså. bor tillsammans. Ja. Och ses testamenterar honom sen till Tombs. Det är där. Och sen kan ju faktiskt Tombs anta vilket usende som helst. Men alltså jag vet inte, jag skulle inte tycka om att man moskea mer runt runt en världen för det på något sätt så är liksom det, det som får sen med skönt att men man kan fortfarande läsa fanfiction eh utan att det är liksom alltså inte canon liksom eller så eh men grejen är att jag tycker att alltså bäcken är ju perfekta som de är. Det är alltså Ja precis. Det det ska inte vara det ska inte vara mer, det ska inte vara mindre. Det ska bli kul att få ett lexikon för det kommer ändå alltså det är inte samma sak. Det kommer inte vara en his historia på samma precis. sätt utan det är bara att man kan gå igenom och liksom kolla på grejer och det Jag tror att lexikonet kommer kanske kanske hjälpa fanfiction ännu mer för nu kan man få mer fakta och mm. inte bygga historier och teorier runt liksom så här. Jag vet inte. Jag tror inte att jag alltså jag tror att det är en helt annan sak när man ska få en färdig story. Så här är det. Nu får vi ett sån små pusselbitar och så får vi pussla ihop det på eget sätt. Det är en annan Precis. sak än att få en bok som är ett färdigpussel liksom. Ja och skulle hon ge ut en bok till alltså det skulle känns som att det blev för mycket nästan. Alltså ja. eftersom att hon hela tiden har sagt att det ska bli mm. sju böcker. Alltså det är samma sak som typ du vet ett band som splittras och så säger de att de aldrig mer ska göra någonting tillsammans och så påbörjar det här är vår sista turné typ. Mm. <laughs> och sen så så bara 5 år senare så börjar de spela igen. Alltså det är så här det det blir aldrig lika bra som det var första gången förstår du. Ja, jo, jag jag alltså... precis vad jag menar. Och samtidigt så alltså jag skulle känna mig som jag är lurad för nu har man ju verkligen sörjt efter sista boken. Man har verkligen så här, oh my god, det sista härre boken, jag måste ta vara på det här. Man jag har man har mått dåligt för att det inte kommer en mer bok. Jag skulle känna så här, aha, nu så kommer det en till bok. Då känns det känns ju som att man liksom Ja, men eller hur så här åttonde härre Potterboken då bara nej. Mm. Nej. Alltså jag jag skulle läsa den men jag skulle liksom Det såhär... Ja jag men alltså det, det skulle ändå kännas så himla fel och tjej som kommer det aldrig hända tror jag men Nej, jag tror jag alltså jag tror att Joe är för bra för det så det görs att hon skulle Ja. Och det är inte som att hon måste så här oj shit, gud vad fattig jag, jag måste ju ut en bok, fina 88 i miljarder eller någonting så att. Jag menar Nej men alltså det är ju som hon själv säger alltså alltså karaktärerna behöver vila nu eller man ska säga så mm. de är liksom klara nu. Mons said att Harry Harrys historia är i färdig för Harry Lychty nu liksom så här det. Ja, precis. Det ska känns jättebra. Ja, det det skulle bara bli för mycket om hon började skriva om hela grejen igen. Alltså det skulle mm. Det skulle ta död på lite av det härliga i, alltså jag vet. Mons sa ju det sen hon när hon uppdaterade sin hemsida så uppdaterade hon sin dagbok också typ sa så här att det för jag tror inte det finns någon som saknar Harry mer än vad jag gör och jag vet att ni sportigt trodde men det finns ingen som sörjer liksom sluta så mycket som jag gör på ett sätt liksom. Och jag tycker det, jag börjar gråta. <laughs> jag tycker mm. det var så himla alltså jag tror på henne. Att, hon har ändå levt med här i 17 år, vi har levt med här i 10 år liksom. Det är väldigt lång tid alltså. Ja. Man kan ju inte bli lika gammal som här är. Mm. Men vet vet vet men jag tycker det är jättefint. Eh jag, jag jag jag samt på Compars sats fem stenen att att så här är ehm sista boken utspelar sig mm. 97 98. Första boken ja. kommer ut. 97. Ja, jag vet. Det typ det är typ som att, att jag har typ tagit slut och nånsin jag skriver ner historien om här i rutan. Det är så balt. Jag vill tror att det är så typ så här Mrs Figglen och någon mm. så här random karaktär bara. Skriven ner liksom. Yeah. Men alltså vad okej, när man gör en nya översättning där, vad ska man göra för att förbättra den? Hur hur kan man göra för att inte göra samma stora misstag igen och göra skit då i översättningen? Nej men alltså jag tror fortfarande att de försöker att inte göra det så himla barn en riktigt mm. bara utan att försöka göra det till en så bred publik som Harry Potter ändå har liksom. Eh och inte försöka förenkla den som jag tycker att Tomne då har gjort. Och det tror jag också verkligen. Och och att liksom man och inte ta bort alla namn typ ha kvar Riddle till exempel. Mm. Och att man typ försöker att liksom så här alltså förstå hur pass eh handlivna och noga de som kommer läsa boken är att det inte är som den vanliga läsargruppen. Eh den vanliga läsargruppen kanske bara läser boken på svenska liksom så här de väntar på vi, vi köper bort och för att vi vill ha bort och. och då vill vi ha en likvärdig läsupplevelse eller inte likvärdigt men vi har en likvärdig läsupplevelse även svenska också det får man inte i dagsläget liksom. Nej verkligen inte. Så att det är liksom verkligen att ni men... måste börja att tänka på målgruppen. Ja mer. alltså förhoppningsvis så skulle de vill låta ett riktigt fan översätta den nästa gång det vad du gör är bäst. Ja men alltså ja, i alla fall någon som verkligen bryr sig och och, och så där ja. för att jag tycker att hon har ju själv sagt det när förut att den som är nu att hon inte tycker att det är något speciellt eller liksom förstår ja, du. Jag kände det så mycket på ja. bok som helst. Ja precis och det... och det är det är inte riktigt det eftersom att alla bryr sig verkligen så hinna mycket mer än för de flesta gör de mm. de om vanliga bäckar eller det man säger så jag vet inte så säg. Och jag kommer att det just igen så lång serie också så allting hon översätter i första boken har liksom betydelse för sex böcker framåt och det är kanske det som hon inte riktigt tänkt på tror jag. Ehm nästa episod tänkte vi släppa ett avlag om jul faktiskt. Bull en liten julepisode som ni kan lyssna på på julafton och gott är det vår tur god leva vi är typ. Så. Ja precis så de då visst <laughs> liksom fram för julafton. Mm för sig. Jag lyssnar fan på magelkast på julafton. Min magelkaster och, och vi är lite skillnad kanske i. I alla fall så tänkte vi släppa det i lag om till jul eh och sen blir det ingenting mer förrän efter nyår fattar vi tänkte sig. Vi måste få att lite upp på löv jul syns jag pasta klippa och så upprätt representer samtidigt. Eh och ja vi kommer fullt upp med skolan och grejer. Det är väl flera som ska åka på. Ja, det är flera som ska åka bort och du ska försöka fixa en lägenhet och i varje fall och i episoden kommer handla lite om så här mode som att gåsa höjdpunkterna och viktiga händelsen. Ja, precis. Så vad har hänt under det här året? Det är ganska mycket känns som och kanske kan vi diskutera om det här verkligen har varit det största året i Harry Potter-historien. Ja, och vi vill gärna att ni mailar in liksom det som ni tycker har varit året höjdpunkter inom Harry Potter-världen och berättar om ni vad ni tycker liksom era åsikter för det är det är roligt om vi får lite åsikter innan så vi kan diskutera dem under ja precis, och sen är det jättekul för då kan man ju typ såhär, det är kanske inte bara kul att höra vad vi tycker, det kan man ju få lite mer input av andra också såhär, så, här. så det blir det lite mer mångfald. Precis, lite mer så här, generell, jag vet inte, bild av det hela, än bara våra konstiga åsikter om allting. Så möjligen att berätta liksom, hur ert Potter-år har varit och varför det har varit så bra, kanske var att ni var Kenshi var ni tyckte var var var var störst? Dan bedrova gay eller då boken kom ut? Men Kenshi var boken kommer till nämen. Eh äh, vi lägger kan, jag, kan jag lägga ut en poll om det. Vad var störst under året? Gäst, yes, det gör vi en jättefin poll kommer att komma. Ja, om. Men vad tror du kommer vinna? Här är gul. Men håll käft. <rätts> <rätts> Sluta förstämma poll-idér. Eh var ja, ja. kan du se kontaktinformationen kanske? Det. Ja, men åh nu vill kontakta oss så kan ni ändå läsa på experiencecast.com. Eh 2L eller så kan ni om ni vill ha nyheter och så där så har vi en blogg där vi ja där står allting om oss. experiencecast.bloggspot.com inte något jävla ät. Ni kan lägga till oss på Skype. Det är experiencecast bara i vårt Skype namn. Skype -namn. Eh, vi har ingen så här fin hotline som alla andra seriösa podcastar men men jag tänkte faktiskt kolla upp hur mycket det kostar i månaden. Mm. Ehm faktiskt så vi kanske får några spelåda eventuellt. Mm. Vad kan ni mer göra? Jo, eh, alltså vi finns ju på iTunes där kan ni subscribea, alltså prenumerera eh på podden och sen så kan ni eh jättegärna få rösta på oss på podcastarly. Ehm så att vi anar bra. Där. Har du sagt har du sagt Facebook också? Nej, vi har en Facebookgrupp och vi har MySpace nu också. Det finns länkar på bloggen. Eh, men, tack så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av X-Gramas Cast. Ja, tack så mycket. Åh, oh, ha en bra Lucia allihopa. Precis. Hopp så att den ja. blir mysig. Ät många lussebullar. Precis. Så. Lyssna på Jinglespell som ni har tur att ha den. <risas> <risas> <risas> eh, och ha det så himla bra tills vi ses nästa gång, vilket är till jul som sagt. Caught it all, hey doll. Hey doll. When the mist's rolls in, I think of you. The chimes to stray. through my last kiss my soul will wander and sleep with the mist, it's where you en väldigt fin bild på James Cecilus. Så det är bara mer eller mindre påkledda så. Mindre. Definitivt mindre. <laughs> det behöver man jämföra med. Ja, men oåt oh, tackar yes. för att du eh, verkligen anstränger dig för jag för mig hålla mitt fokus liksom. Ja I men Hanna, <laughs> alltså det här är inte kul. <laughs> Jag hittade den precis jag också jag har väl där filat lite från våran sak jag var här för bild. Nej, det kom typ. inte upp. Jag fick bara upp den gamla bilden. Menar, det är alltså jag fick alltså gåran när tjejen öppnade så fick jag upp en av de där gamla som du har visat för mig och sen sen när jag skulle öppna den du skickade nu så var mm. mature content filter i sånt typ hjälp. Ah, uh, vänta, du måste logga kanske. Det kanske måste logga in för att kunna se den. Jag inloggar. <clears throat> Vad är det du skickar till mig som inte barnförsiktig? Det var en bild på dig precis i renislandet. Nu kan jag inte samma sin säng. Jag tycker inte jag är så alldeles. Vad du är ju bara en bild på ditt uh, ansikte. Anyways. Ja, nej inte. Inte när man har inte när man är medlem, men det tar ju långt. Den kommer. Den kommer över fil här med mig. Ja, i alla fall. Folk där ingenting att göra. Nej. I i alla fall är mm -hmm. bab. Fast du försöker irritera mig. Okej! Ja ja, ja, ja. Fick du bilden nu, Ebba? Mm -hmm. Vad säger Ebba? Åh, <laughs> oh, du hatar mig. <laughs> Nej, men jag bara påpekar att jag kommer att vara distraherad efter det här avsnittet tack vare dig. <laughs> jag vet. Jag var typ jättenöjd med mig själv. Jag vill det. Jag vill att Hogwarts ska finnas. Mm. Och jag vill åka dit nu för jag orkar inte mer skolan, jag orkar inte mer mitt liv. Nej, eller hur, Åsnaella? För ge då ger det Hogwarts eller ett liv eller? Nej, men det är ju gemet att jag får bara leva där och bli kär i Sirius och allt det där. Nej. Jo, bli en vaktnin en i magus. Ja, fucks all serious. Du får ta någonting annat. Nej. Men skulle klona honom jag? Ja, och Remus får det originalet. Precis, att inte, det inte blir så orättvist. Jag tror att vi är så mm. himla smarta. Ja, Vilket elevhem skulle vi vara? Jag tror att vi skulle hamna i Gryffindor och då skriver vi det papper på papper. Jag kräver att hamna i Gryffindor. Jag skulle inte fråga hatterna om jag fick hamna där. Bara snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Not slidering, not slidering, not slidering. Och <laughs> <laughs> jag var lädd. Vad rör. Det skulle bli så himla bitter, annars är jag bara... Här. Mm, ja, eller hur? Så bara, åh, du får sitta i hafflepaffa och tråkigt. Fast Cedric Diggor ja. var ju inte så jävla tråkig. Hehehe. Nej. Hehehe. <laughs> <laughs> alltså, den delen är hemma som inte är en snygg kille i till Ravenclaw. Så där är, mm. För, uh, är alla smarta. Det är ju tjejer ganska ättiga. Cedric har ju Draco. Mm -hmm. Och Blaze beskriver det också som jäkligt het. Åh. Oh. Jag menar jag har, jag har aldrig tänkt på place. Jag tänker mig bara Drake och så. Ehe, het. Fast det place specifikt är som typ asning, men sen så typ Regulus tycker yeah. jag precis i i. Mm. Och det är inget inget viktigt. fel på Regulus. <laughs> <laughs> Okej. <Okay>. Åh <laughs> oh, gud. <laughs> jag vet. Vem som helst är black. Det är ju lite för incest han alltså. Det är ju allt det. In intrafesiel. <officiellt. laughs> Jag hatar mm, okay. <laughs> <Jag> dig <laughs> Ebba. Är det okej? Jag avslöjade dig. Nej. Du är så elak. Jag pratade om, att, om mig och Regulus. Inte Sirius och Regulus. Faktiskt. Men det är en sådan story du skriver. Vad sa du? Jag mumlade på ett väldigt Craig-aktigt vis. Nu byter vi Santos ämnet för att inte finnas någon snygg greven klar och så uppgrifvande att vi alla att det är snyggaste i livet hemma någonsin alltså Men Raven Clara, kan jag komma på en enda snygg människa som har gått och Raven klar alltså alltså vi kan inte bara sitta och prata om killar här. Hanna. Det här är, det här det handlar knappt om Harry Potter längre. Det handlar bara om vilka vitya gubbar som är snygga jag bara å. Men därför du får det väl det härbi extra material då. Är bara, kommer jag igen sig en snygg kille Raven klar. Ja, Okej. Okay. Eh en snygg kille är Raven klar. Mm. mm. Det fanns svårt. <skratt> jag vet inte för att du vet om så många känns som. Alltså alltså man ser kan läggas typ så här uh, Roger Davis som detta show. För show gick ju var mm. fett snygg tydligen. Då måste ju alltså detta show var typ fett snygg också. Och dessutom går ju typ flör på balen med Roger Davis så då måste han ju vara snygg. Och typ Michael Corner, Ginny's mm. första pojken. Men alltså mm. man vet inte om de är snygga. Nej. Så typ det är aldrig någon som är så här uttalat snygg på det Nej. sättet som hon skriver bara och där så att Fast i för sig är Drake är inte heller uttalat snygg. Hon har aldrig skrivit att han är snygg. Men jag tänker ja, men Ja, jag menar men det är hela hans attityd, ja. det är liksom Hon har skrivit, men hon skriver att, att Blaze är snygg, så jag vet att det finns snygga kille. Hon skriver att att att eh Cedric är typ. Cedric är stilig och snygg. Och hon skriver typ så här att typ ser just är snyggast i världen så att han går i girlfriend så att Mm. Det är liksom men stackars stackars God, Ravenclaw. Ja. Om någon stackars Ravenclaw vill ha lite upp upprättelse så kan de mejla in en snygg människa i Ravenclaw så tar vi hand om sägen. Men Elin går ju i Ravenclaw, Elina är ju snygg så att vi kan ju säga mm. så. Det är schysst. Det blir Elin glad. Elin blir glad häst. Glad syster. Eh. Okej. Vad vilket fint, vilket fin, fin utsvävning. Ehm. Mm. Mm.